Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, para jamaah yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an banyak firman Allah, perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan. Baik itu salat maupun puasa dan sebagainya. Sebaliknya ada juga yang tidak dilaksanakan, baik itu uh, soal pencurian, pembunuhan, uh, korupsi, mabuk-mabukan, itu yang yang tidak dilaksanakan, diabaikan begitu saja, termasuk juga kemaksiatan-kemaksiatan maupun uh, ketidakadilan yang yang diabaikan, yang dibiarkan begitu saja. Pertanyaan saya bagaimana kalau menolak perintah Allah tersebut. Cara saya itu cukup terima kasih, mohon maaf, melanggar melanggar. Bagaimana kalau. kalau perintah Allah itu ditolak, tidak dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Antara kita dengan hukum Allah Kita ada namanya iman, meyakini Kemudian setelah itu ada amal Keyakinan lain daripada amal Dan iman kita bertambah Dengan bertambahnya amal kebaikan kita tidak ada yang sempurna dari manusia ini dalam menjalankan syariat. Ada saja kekurangan di sana. Akan tapi sebaik-baik orang yang kurang di dalam menjalankan syariat adalah menyadari, kemudian memohon ampun kepada Allah. Dan menyadari ini maknanya masih meyakini kewajiban adalah kewajiban, larangan adalah larangan. Kemudian, dan dia tidak berkeinginan terus-menerus untuk melanggarnya. Kalaupun melanggar, dia segera kembali kepada Allah. Setelah insyaq, kemudian minta ampun kepada Allah. Itu adalah hamba yang beriman. Sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah yang tempatnya surga bukan saja orang yang ahli ibadah, bahkan disebutkan, oh Allah, walladina idzal mu'angfusahum, eh, oh. disebutkan dalam Al-Kawsari, ialah Rabbikum wa jannatin arduh al-sama'ad warduh al-dad Kulladīna yūn fikūnna fīs-sarā'ibu dzarā'ibu al-kādimīna al-ghayḍu wal-ān fīlāni waḍiṣuna. Walladīna, walladīna idāfa alu fahīshātan alladlamu angfusahum, dākaru Allahu fustakhfaru liddunūbihim. Disebutkan di situ bahasanya ada yang disebut orang bertakwa adalah walladīna idāfa alu fahīshātan alladlamu angfusahum di saat mereka melakukan kesalahan, melakukan kesalahan. Tapi dākaru Allah segera ingat kepada Allah, menyesal. Maka ini termasuk orang yang masih punya takwa. Dan dia mengerti tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Wallahi masyru ala ma faalu dan dia tidak terus menerus melakukan kejahatan yang dilakukan. Dia termasuk ahli iman. Tapi yang menjadi masalah adalah orang menolak dari awal. Enggak mau. Ah, enggak hukum apaan tu. Maka ini termasuk jenis kafir dan dia murtad. Hukum apa itu? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Mengatakan zina adalah halal, tidak haram. Atau mengatakan sholat tidak wajib. Kalau orang tidak sholat dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Jumhur ulama, madhab, tiga madhab selain dari madhab Imam Ahmad. Orang tidak melakukan sholat. Asalkan dia masih meyakini sholat wajib, dia melakukan dosa gede. Biarpun hukumannya adalah berat, dibenggal lehernya. Tapi masih dianggap sebagai seorang muslim. Dan kita doakan semoga Allah mengampuninya. Dosa. Dosa besar bukan mengeluarkan orang dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaati. Selain khuarij. Jadi orang melakukan dosa asalkan masih meyakini itu adalah kewajiban dan itu adalah larangan, maka dia masih dalam iman. Iman. Ada orang tidak sholat, na'udhu billah. adalah besar dosanya di hadapan Allah. Tapi dia masih meyakini sholat itu wajib. Sehingga apa? Orang meninggalkan sholat, kalau meyakini sholat tidak wajib, mengingkari hukum sholat, maka murtad keluar dari iman. Disebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Law tentang seorang laki-laki mendatangi laki-laki, sehingga muncullah hukum yang sangat jelas. Homo adalah haram, kalau yang menghalalkan Homo, maka dia neraka, dia adalah murtad. Keluar dari iman. Sudah sangat jelas yang demikian itu. Jadi penolakannya itu apa? Maksudnya menolak, saya tidak percaya, murtad. Tapi kalau menolaknya adalah dia tidak menjalankan, tidak harus dikatakan sebagai seorang kafir. Dan tidak harus dikatakan sebagai seorang murtad. Sehingga dalam Al-Qur'an ada tiga model ayat. Wa lam yahkum bima anzalallah fa humul kafirun wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Ada tiga martabat, ada 3 model. Al-kafirun tidak menjalankan hukum Allah, membuat hukum baru lalu mengatakan ini adalah hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Dzalim dan fasikun bukan kafir. Dzalim dan fasik adalah misalnya menjalankan hukum sebagai seorang pejabat negara, tahu hukum negara ini bukan hukum Islam, tapi pun dia tidak bisa keluar dari itu, akhirnya dia tetap menjalankannya. Tidak bisa kita katakan kafir. Makanya kita tidak sama katakan presiden kita kafir di saat menjalankan hukum selain hukum Islam. Kecuali dia mengatakan bahasanya, hukum negara kita lebih bagus daripada hukum Islam. yang pertama tadi, faulaika humul kafirun. Tapi kalau hanya menjalankan karena dia ini adalah fasik, orang fasik Fasek nggak boleh jadi imam masihnya kan begitu turun. Kau usah jadi presiden kan begitu. Kalau asyik itu, fasek aneh. Akan tapi tidak bisa kita melakukan hukum haram seperti murtab, kafir seperti sebagian orang terburu-buru. Jadi ada orang tidak menjalankan syariat Islam, tapi masih yakin di syariat syariat yang paling benar. itu adalah fasiqun, fasek pekerjaannya. Doalimun doalim kepada dirinya sendiri dan doalim kepada umat juga. Karena apa? dengan tidak menjalankan syariat Islam akan terjadi banyak maksiat, kezaliman dan itu adalah ditanggung oleh seorang imam tersebut. Tapi tidak bisa kita katakan sebagai seorang kafir. Kaulaiikumul kafirun. Konteksnya jelas. Bagi orang yang membuat hukum baru lalu mengatakan ini hukum lebih bagus dari Al-Qur'an. Nauzubillah. Tapi kalau orang menjalankan hukum selain hukum Al-Qur'an tapi dia masih mengatakan hukum Al-Qur'an adalah paling benar cuman saya sudah terlanjur masuk sistem yang salah. Intifa'sak itu berlaku dosa besar. Itu do'alim. neraka buat ente kalau tidak taubat. Nah ini. Tapi tidak bisa kita katakan. Kalau mati, ya dido'ain deh. Dia sudah semoga Allah mengampuninya. Karena dia juga umat Nabi Muhammad, umat Islam. Dendam tidak berlaku dalam mendoakan ini. Cuma kita marah dalam kemaksiatan, iya. Tapi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita katakan, enggak bisa. Makanya mengkafirkan. Pejabat-pejabat tidak bisa. Tidak kita katakan Kecuali mereka. Seperti isarat-isarat dari sebagian orang mengatakan. Hukum negara ini lebih bagus dari Al-Quran. Al oh kafir itu langsung. Kafir, kafir, kafir. Murtaad. Faulaiqahumul kafirun. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang menolak hukum Allah. Dilihat. Jika dia menolaknya hanya. Dia tidak mengamalkan saja. Tapi dia dalam hati yang masih mengimani. Dia sebagai seorang mu'min yang bermaksiat. dosa besar. Tapi kalau dia. Menolak hukum-hukum itu dari hatinya lalu meyakini apaan itu hukum repot begini enggak benar itu oh, sampai mulai mencaci Al-Qur'an naudzubillah sampai menuduh Nabi Muhammad katanya begini begini ah oh, dia adalah orang murtad neraka jahannam dan kalau dia punya pernikahan dengan seorang muslimah terpisahkan secara otomatis dan hartanya boleh diambil dan bangkainya pun enggak usah dikubur kasihkan anjing karena dia adalah orang murtad Orang Nasrani yang ada di kiri kanan kita lebih terhormat daripada orang murtad. Orang musyrik, orang Nasrani di kiri kanan kita kalau dia lapar hendaknya kita kasih makan. Lihat indah dalam Islam. Tapi ini pengkhianat agama ini, Allah ditantang Nabi Muhammad direndahkan. Ini tidak mulia, dia terhinakan. Dia manusia yang darahnya adalah sia-sia dan tidak terhormat. Kalau mati pun tidak usah dikubur, enggak apa-apa. Taruh di mana saja. Kasihkan ikan hiu. Hai ini ini kan hukum, karena apa? pengkhianat dia mau dikatakan dia baik, hak asasi manusia hak asasi manusia ini berlaku apa? ini loh, orang Nasrani lihat, kita berbeda agama Islam meng mengatur tentang perbedaan agama maka kita harus menghargai loh ya kalau orang murtad pengkhianat murtad pengkhianat kalau ada orang Nasrani dengan agamanya ya It adalah tetangga kita yang baik kalau dia lapar kita kasih makan, kalau kita punya kue lebih kita berikan. Bahkan kalau seandainya kita masak suara baunya nyampe ke sana, biar pun orang Kristen tetap harus kita kasih loh ya. Jangan seperti petunjuk nabi kalau kamu masak masakan, perbanyaklah kuahmu, kemudian berikan kepada tetanggamu. Kalau orang Kristen tidak dikasih enggak, orang Kristen tetap dikasih. Indahnya Islam tapi murtad tadi, orang yang mengatakan yang merubah hukum Islam. Ini itu kadang-kadang labelnya lebih Islam. Islam ngaco itu. Islam tapi Qiblatnya bukan kepada Qiblat, kepada ulama-ulama yang benar. Gurunya adalah orang yang tidak pernah sujud, Gurunya orang kafir. Gurunya orang yang tidak kenal Nabi Muhammad. Gurunya adalah pendengki kepada Islam. Laku belajar dari orang mereka. Makanya kerjaannya mulai dari ha, mulai pagi hingga sore. Kalau ingin menulis buku itu, tulisan hanya ingin merendahkan Islam. Pengen merubah hukum Islam. Sesaat bicarakan tentang hukum. Lesbi saat bicarakan hukum. Ini sedangkan hukum konstitusi yang harus. Ah, Macam-macam. Aneh-aneh itu manusia-manusia itu dia sampai pada akhirnya nanti saya tidak pernah ada rindu kepada Islam lihat keluar dari iman nanti terlihat secara lahir juga bukan saja sebagai seorang munafik sampai lahirnya pun tidak rindu kepada kebenaran yang sesungguhnya na'udzubillah allah alam biswab